Розділ 23, який переповідає зміст приємної бесіди між містером Бамблом і однією леді і показує, що навіть парафіяльному бідлу властиві слабості людські. Увечері вдарив мороз, сніг на землю узявся твердою крижаною корою, і тільки кучу гори в підворіттях та на перехрестях розвіювалися під поривами пронизливого вітру, який з дедалім моторошнішим виттям люто накидався на ці перепони на своєму шляху, збивав білу куряву і, розвихривши, розпорошував її хмарами туману. Такими темними, холодними, зимовими вечорами люди, які живуть у теплій добрі затишної оселі, воліють збиратися перед каміном і, дивлячись в яскраве полум'я, дякувати Богові. Що вони вдома? Що ж до бездомних, голодних, сіромах, то вони в такий вечір воліють упасти на сніг і померти? Багато, ой, як багато змучених голодом пасинків суспільства за такої нагоди завжди закривають очі просто неба на наших вулицях. І хоч які гріхи обтяжують їхню душу, навряд чи на тому світі їм випадуть гірші муки. От що говорилося на дворі, коли місіс Корні, наглядачка робітного дому, вже знайомого нам як місця, де народився Олівер Твіст, мустилася перед веселим вогнем каміна в своїй маленькій вітальні і з видимою втіхою оглянула круглий столик, на якому стояла відповідних розмірів, таця з усім необхідним для вечері, якої тільки може побажати собі наглядачка. Місіс Корні лагодилася потішити свою душу чашечкою чаю. Коли ж вона перевела погляд зі столика на камін, де чи не найменший у світі чайничок наспівував тонесеньким голоском тихесеньку пісеньку, на серці місіс Корні потеплішало настільки, що вона аж усміхнулась. «Так-так», – мовила наглядачка, спираючись ліктем на стіл і замислено вдивляючись у вогонь. «Що й казати?» «Всім нам так багато дано. Всі ми маємо дякувати долі. Якби ж то ще кожен з нас усвідомлював, як багато йому дано. Ох-ох-ох!» Місіс Корні сумно похитала головою, немов засуджуючи духовну сліпоту бідняків, які цього не розуміють, і енергійно сунувши срібну ложечку, свою, а не парафіяльну, вбляшану чайницю, що вміщувала рівно дві унці і чаю, почала заварювати свій улюблений напій. Які дрібниці порушують іноді нашу хистку, душевну рівновагу? Поки місіс Корні філософувала, чорний чайничок, що завдяки своїм малим розмірам швидко скипав, узяв і збіг, трохи ушпаривши їй руку. «Щоб ти згорів!» – вигукнула достойна леді, похавцем ставлячи чайник на підставку. Не чайник, а казна що, вміщує тільки дві чашечки, а бач, як розбулькався. Кому таке нещастя потрібне? Хіба що?» – помовчавши, додала вона. «Такі бідолашні самотні жінці, як я. Охо -ох, ох Наглядачка впала в крісло і знов підперши голову рукою замислилася над своєю самотньою долею. Маленький чайничок і одна єдина чашка на столі викликали в неї сумні спогади про містера Корні, який помер усього лише 25 років тому, і вона вкрай зажурилася. «Ні, другого в мене вже не буде», гірко мовила місіс Корні. «Другого такого не буде вже ніколи». Важко сказати, кого стосувалися ці слова, чоловіка чи чайника. Цілком можливо, що чайника, бо, кажучи їх, місіс Корні дивилася на нього, а потім узяла його з підставки. Та тільки вона встигла налити собі першу чашку і зробити ковток, як її потривожив тихенький стукіт у двері. «Ну, хто там, заходьте!» Сердито вигукнула місіс Корні. «Знову, певно, якась стара віддає богові душу. Вони завжди помирають, коли я сідаю за стіл. Ну, чого ви стовбичите там, напускаєте холоду? Кажіть, що сталося?» «Нічого». «Нічого, пані», – відповів чоловічий голос. «Господи!» – скрикнула наглядачка, куди лагіднішим тоном. «Невже це містер Бамбл?» До ваших Накажете зачинити двері? Цнотлива леді завагалася. Чи пристойно буде приймати містера Бамбла при зачинених дверях? Але містер Бамбл дорогою сюди добряче змерз, а тому, скориставшись з її вагання, зачинив двері без дозволу. «Жахлива погода, містере Бамбл», – мовила наглядачка. «Справді жахлива, пані», – відповів містер Бамбл. «Для нашої парафії, суще лихо, пані, недалі як сьогодні, місіс Корні, нам довелося роздати 24 фунтове хлібини, і півтори голови сиру, а ті злидарі ще й незадоволені. «Та вже ж, вони хіба колись бувають задоволені, містере Бамбл?» – сказала наглядачка, сьорбаючи чай. «Ніколи, пані, ніколи!» – підхопив Бамбл. «Та чого далеко ходити? Видаємо ми сьогодні одному чоловікові, зважаючи на його велику родину, цілу хлібину і добрий фунт сиру». Гадаєте, він нам подякував, пані, сказав спасибі. Де там? І не подумав. Замість дякувати, він знаєте, що зробив? Попросив у нас ще й вугілля, бодай, мовляв, у носову хусточку. Вугілля. Та на що йому воно? Підсмажить на ньому сир і знову прийде канючити? Отакі От вони всі, ці людці. «Дай їм сьогодні повну пелену вугілля, і можеш бути певен, післязавтра вони заявляться знову, бо сорому у них стільки ж, як у приблудного пса». Наглядачка висловила свою цілковиту згоду з таким образним порівнянням. І Бідл повів далі. «Я б ніколи не повірив, що дійде до такого неподобства. Позавчора». Один чолов'яга. Ви були замужем, пані, тож я зважусь назвати речі своїми іменами. Такий обідраний, що крізь лахи світиться голе тіло. Тут місіс Корні опустила очі долу. Стукає в двері нашого попечителя, коли до того на обід збираються гості. І каже, що потребує допомоги. Уявляєте собі місіс Корні? Його женуть? А він не йде. Гостям уже не до сміху, тож попечитель велить винести йому фунт сирої картоплі і півкварти вівсяного борошна. А цей невдячний, негідник каже «Господи, що я бездомний з цим робитиму? Це ж усе одно, що мертвому кадило». «Гаразд», – каже тоді попечитель, і відбирає в нього картоплю та борошно. А в такому разі ти матимеш дулю. «Що ж, тоді я помру на вулиці», – каже волоцюга. «Не помреш, чорти тебе не візьмуть», – відповідає наш попечитель. «Ха-ха-ха, як дотепно. Наш містер Гренец слова не позичає, правда?» – вигукнула наглядачка. «І що ж далі, містер Бамбл?» «А далі, пані!» відповів Бідл, той нахабе іде геть, а потім бере і помирає таки на вулиці. От який упертий нечема. Ніколи б цьому не повірила, рішуче зауважила наглядачка. Скажіть мені, містере Бамбл, чи не здається вам, що це роздавання харчів біднякам взагалі шкідлива справа? «Ви людина досвідчена, то, будь ласка, скажіть, яка ваша думка?» «Розумієте, місіс Корні», – сказав Бідл, усміхаючись так, як усміхаються люди, яким дано знати більше, ніж іншим. «Надання допомоги біднякам, якщо цю справу поставлено правильно. Але правильно, пані, це рятунок для парафії». Головна засада такої допомоги полягає в тому, щоб давати біднякам саме те, чого вони не потребують. Врешті їм набридає ходити, і вони махнуть рукою. Боже, як мудро, — вигукнула місіс Корні. А тож, між нами кажучи, пані, — провадив містер Бамбл. — це наша головна засада. Якщо ви почитаєте, що пишуть із цього приводу, Пронози, газетярі, ви побачите нашу засаду в дії. Хворі, наприклад, одержують допомогу тільки у вигляді шматочків сиру. І такий порядок, місіс Корні, запроваджено по всій нашій країні. Але ясна річ, додав Бідл, нахиляючись, щоб розв'язати свій клунчок. Усе це державні таємниці, пані. І згадувати про них можна хіба що тільки у вузькому колі парафіяльних урядовців, Містер Бамбл підняв одну пляшку проти світла, побовтав вино, щоб ще раз пересвідчитись у його чудових якостях, а тоді поставив обидві пляшки на буфет, згорнув хустку, в якій приніс їх, дбайливо сховав її у кишеню і узявся за капелюха, мов би, збираючись іти. «Ох, і холодно вам буде вертатися, містер Бамбл», – мовила наглядачка. «Так, вітер скаже пані», – відповів містер Бамбл, піднімаючи комір. Аж вуха обриває. Наглядачка перевела погляд з чайника на бідла, що вже підходив до дверей. І коли бідл відкашлявся, щоб побажати їй на добраніч, несміливо спитала, чи не... чи не випив би він чашечку чаю?» Містер Бамбл ураз опустив комір, поклав капелюха і ціпок на стілець, а другого стільця підсунув до столу. Повільно опускаючись на нього, він скинув оком на господиню та втупилися поглядом у чайничок. Містер Бамбл знову кахикнув і злегка всміхнувся. Місіс Корні підвелася, щоб узяти з буфета другу чашку і блюдце. А коли вона сідала, галантний бідл знову зазирнув їй у вічі. Вона зашарілася і почала наливати йому чай. І знову містер Бамбл кахикнув, цього разу гучніше. «Вам солодкий містер Бамбл?» запитала наглядачка, беручи цукерницю. «О, так, дуже солодкий, пані», – відповів містер Бамбл. Він уп'явся очима в місіс Корні, і хоч кажуть, що парафіяльні бідли не бувають ніжними, містер Бамбл у цю мить був ніжним парафіяльним бідлом. Настала тиша. Місіс Корні налила і подала чай. Містер Бамбл, застеливши собі коліна хусткою, щоб кришки не забруднили його розкішних бриджів, заходився їсти й пити. Час від часу він переривав це приємне заняття глибокими зітханнями, які однак зовсім не свідчили про те, що в нього пропадає апетит, а навпаки, допомагали йому поглинати чай і грінки. Я бачу, пані «У вас є кішка», – мовив містер Бамбл, глянувши на кішку, що вигрівалася перед каміном із своїми дітками. «О, та ще й з кошенятами!» «Я так їх люблю, що ви уявити собі не можете, містере Бамбл», – відповіла наглядачка. «Вони такі веселі, такі грайливі, такі славні, вони так скрашують мою самотність». «Дуже милі тваринки, пані» схвально кивнув головою містер Бамбл. «Хатні! Цим усем сказано!» «О, так-так!» – підхопила наглядачка. «Це просто диво, як вони люблять свою домівку!» «Місіс Корні!» – повагом заговорив містер Бамбл, пристукуючи ложечкою такт своїм словам. «Я вам ось що скажу, пані!» «Якби кішка чи кошеня, живучи з вами, пані, не любили свого дому, то вони були б ослами». «Ох, містер Бамбл!» – докірливо вигукнула місіс Корні. «Не буду приховувати правди, пані», – провадив містер Бамбл, махаючи ложкою палко, але й з гідністю, і тим збільшуючи вагу своїх слів. Таку кішку я б залюбки втопив оцими своїми власними руками. «Значить, ви жорстока людина», – жваво мовила наглядачка, простягаючи руку по його порожню чашку. «І у вас кам'яне серце». «Кам'яне, пані», – повторив містер Бамбл. «Кам'яне?» Не кажучи більше ні слова, він віддав місіс Корні свою чашку. Стіл був круглий, а що місіс Корні і містер Бамбл сиділи перед каміном досить близько одне до одного, то як неважко здогадатись, містер Бамбл, відсунувшись від вогню, але лишившись за столом, збільшив відстань між собою і господинею. Добромисні читачі безперечно вітатимуть цей вчинок як виявне обيقого героїзму з боку містера Бамбла, зважаючи на те, що час, місце і сприятливі обставини настроювали його на Амурні устотливі теревені, які личать легковажним вітрогонам. Але звучать просто таки неподобно в устах суддів, членів парламенту, міністрів, лорд-мерів та інших визначних державних мужів і зовсім безнадійно підривають авторитет парафіяльного бідла, а він, як це добре відомо, має бути найсуворішим і найпринциповішим з поміж них усіх. Та хоч які наміри мав містер Бамбл, а в чистоті їхній сумніватися не випадає. Стіл, як ми вже двічі зазначили, був, на жаль, круглий. І тому містер Бамбл, помало відсуваючись від вогню, скоро почав зменшувати відстань між собою і господинею. І ця його подорож круг столу завершилася тим, що стілець його наблизився до стільця, на якому сиділа наглядачка. Власне, містер Бамбл зупинився лише тоді, коли їхні стільці торкнулися. Отож, якби тепер господиня посунулася праворуч, її припекло б вогнем, а посунувшись ліворуч, вона опинилася б в обіймах містера Бамбла. А тому місіс Корні, як жінка розважлива і безперечно здатна вмить оцінити наслідки обох цих можливостей, залишилася на місці і подала містерові Бамблу другу чашку чаю. «То, кажете, в мене кам'яне серце, місіс Корні?» – мовив містер Бамбл, колотячи свій чай і зазираючи в очі наглядачки. «А у вас серце не кам'яне, місіс Корні?» «Боже мій!» – вигукнула вона. «Яке дивне запитання з уст нежонатого чоловіка!» Містере Бамбл!» – вигукнула цнотлива леді пошепки, бо з переляку в неї пропав голос. Містере Бамбл, я закричу!» Замість відповіді, містер Бамбл неквапно і статечно обійняв наглядачку за талію. Пообіцявши закричати, ця леді певно і справді б закричала після цього нового зухвальства. Але раптовий стукіт у двері звільнив її від такої необхідності. Почувши той стукіт, містер Бамбл схопився, мов ужалений, підскочив до пляшок і почав ретельно стирати з них порох рукавом. А наглядачка сердито спитала, хто там. Зверніть увагу на цікаве явище. Від раптової несподіванки. Переляк місіс Корні як рукою зняло, і голос її знову набув своєї начальницької різкості. Вибачте, місіс, прошамотіла, просовуючи голову у двері, старезна, страшенно бридка богаділка. Стара саллі конає, А мені що до того? сердито спитала наглядачка. «За ноги я її на цім світі вдержу чи що?» «Та ні, ні, місіс», – мовила стара. «Їй уже ніхто не допоможе. Я вже надивилася на своєму віку, як помирають люди. І малі дітки, і здоровезні чоловіки. Тож хто-хто, а я знаю, коли приходить смерть. Але в саллі видно, якийсь камінь лежить на душі» бо тільки-но корчі її відпускають, а це буває дуже рідко, бо помирає вона в страшних муках, так одразу починає торочити, що конче має вам щось сказати. Вона спокійно не помре, поки ви не прийдете до неї, місіс. Вислухавши це повідомлення, достойна місіс Корні пробобоніла собі підніс усе, що вона думає про клятих старих відьом які навіть померти не можуть, не дошкуливши чесним людям. Похапцем загорнулась у теплу шаль і попросила містера Бамбла зачекати на неї, бо хто знає, що наговорить та стара. Потім наглядачка звеліла богаділці надати ходи і не шкандибати сходами цілу ніч і вийшла слідом за нею, люто лаючи її на всі заставки. Залишившись на самоті, Містер Бамбл повів себе якось незрозуміло. Він відчинив буфет, полічив чайні ложки, зважив на долоні щепці для цукру, уважно оглянув срібного молочника, щоб упевнитись, що він таки з благородного металу. А коли задовольнив свою цікавість, то надів на бакир свого трикутного капелюха і статично протанцював чотири рази навколо столу. Виконавши це дивовий...